Але мені б краще води. Боїся отруїтися, пожартувала вона. Роздягнися, присядь на пару хвилин. Ми ж і так сьогодні раніше закінчили. Та й на автобус тобі тепер уже не треба. Здавалося, вона повністю оговталася. Сергій розстібнув куртку і сів на стільчик. Юлія розлила койк. Коктейль по склянках і посунула одну йому. Коктейль виявився молочним, солодким, з якимось приємним ароматом. «Ну як?» – запитала вона. «Годиться. А з чого це?» «Секрет фірми», – відповіла вона. «Пий, я вже готую добавку». Міксер знову загудів. Сергій відкинувся на спинку стільчика – і допив усе. Слухай, Юлія подивилася на нього, а це правда, що ти можеш організувати похід у підземні печери? Гайдукевич казав, що ти ходиш туди регулярно. Я, наприклад, вперше про таке чую. Ходжу іноді. Сергій навіть зрадів такій зміні теми. А стосовно... «Походу, якщо дуже хочеш, то можна. Є, правда, деякі проблемки, але чоловік твій казав, що ви збираєтеся там Новий рік зустрічати». «Це йому таке спало, на думку», – пояснила Юлія. «Звичайно, це було б чудово. А ти що, на Новий рік не можеш? Яка мені різниця?» – Сергій знизав плечима. «Міг би, напевно, і на Новий рік». Класно було б, сказала Юля, проте на її обличчі особливого захоплення він не помітив. А розкажи мені, як там, всередині? Ну, як? Звичайно, Сергій навіть не знав, з чого почати. Взагалі для середньої, як тепер кажуть, пересічної людини нічого цікавого. По-перше, темно. По-друге, тісно. Інколи дуже тісно. Доводиться такими дірами пролазити, що дивно стає, як це можливо. Уяви собі, лізеш як хробак по такому проходу, що навіть розвернутися нездатний. По-третє, як для невтаємничено, досить одноманітно. Налазишся за день обдереш коліна, обтовчеш плечі та спину об усілякі виступи. Такі от справи. Здавалося, їй це не зацікавило. Юлія розлила по склянках другу порцію коктейлю і промовила. Цікаво. Я б хотіла подивитися. Вона присіла на стільчик навпроти, і, поставивши свою склянку, зустрілася з ним поглядом. Він не відвів свого, Юля посміхнулася і встала, розбираючи міксер до мийки, а Сергій відчув ніковість. Від цієї раптової зустрічі поглядами. Хоча на Килимі це відбувалося постійно. Напевно, тому. Він несподівано для самого себе запитав. А, «А ти не знаєш, хто такий Джеремі Патерсон?» Юлію наче вдарили батогом. Вона здригнулася і різко обернулася до нього. В очах страх, відчай і лють. Такої реакції Сергій очікував, «Найменше!» «А чому ти питаєш про це мене?» Здавалося, що саме на слові «мене» був поставлений наголос. Сергій зовсім розгубився. «Я, почав він, затинаючись, наче Євген, я бачив таку книжку в кабінеті твого чоловіка. Ну, я ж не сам увійшов туди». Він запросив мене і при цьому не примушував заплющувати очі. — Мене цікаво, велика книжка. — Не знаю, — сказала Юлія, знову відвертаючись і продовжуючи займатися міксером. Він любить збирати всілякі дурниці і надавати їм якоїсь значимості. Вона домила міксер і повільно обернулася. Губи її розтулилися, наче вона зібралася щось сказати, але передумала. А потім все ж таки запитала. Ти хотів знати, навіщо мені це потрібно? Її чорні очі, п'ять хвилин тому збентежені несподіваним запитанням, Зараз випромінювали спокійну рішучість і дивилися на нього так, що стало ніяково, і захотілося відвести погляд. Навряд чи тобі буде приємно розповідати про це, промовив Сергій, дивлячись у склянку. Ти правий, погодилася вона. Але якщо у двох словах хотілося б жити з відчуттям, що не всім підряд дозволено будь-коли кривдити тебе. «Можна подумати, що тебе щодня кривдять», – подумав Сергій, але відразу встедався цієї думки. Він сам знав, що достатньо пережити це бодай один раз. А за кілька хвилин його чекала несподіванка, Причому вкрай неприємно. Сергій сам не знав, що примусило його зараз мацнути себе по кишенях куртки. Ні документів на машину, ні прав не було, вони залишилися в іншій куртці, тій, що він вдягав учора. Стиха лайнувшись, він завів машину і рушив з місця. За законом підлості, саме тепер його повинен зупинити наряд ДАІ з усіма можливими наслідками. Виїхавши з провулка, вісімка повернула в інший бік, ніж належало їхати до студмістечка. Треба було оминути район де пости даї стояли найчастіше. Далі Сергій планував виїхати до головної вулиці міста, яка в цій частині була заставлена стандартними, майже однаковими коробками новобудівель. Багатоповерхівки стояли вздовж вулиці, причому за кожною розташовувалося подвір'я, площадка для стоянки машин, які з'єднувалися проїздами з такими ж площадками сусідніх будинків. Одним словом, по них достатньо довго можна буде їхати вздовж вулиці зі зворотньої сторони будинків.